și în cer și pe pământ, El ne și sfânt. Pentru toți aceia care se gândesc la veșnicia lor, anunțăm, iubiți ascultători, programul L171, care vă vine prin intermediul preotului Valeriu, din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul nostru, asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, ne aduce astăzi în fața versetului 40 de la Luca, de la capitolul 12, verset din care am avut deja o serie de gânduri și meditații cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua gândurile pe care le avem așternute cu atâta grijă și răspundere din partea preotului Nicuriță sub îndemnul Duhului Sfânt, după care vom continua cu citirea versetului 41 și celelalte care îl urmează. Înainte de aceasta însă, haideți să mai parcurgem un episod din istorisirea atât de palpitantă, intitulată Pavelică în Țara Luminii, scrisă de scriitoarea Cristina Roy. Am aflat în lecțiunea trecută că Lesina, cel care plecase în sat, cerea acum bătrânului Juriga să fie primit împreună cu soția lui în coliba din munte, socotind că soția lui, aflându-se în preajma băiețelului, își va reveni puțin din starea în care se găsea. Dar... Bunicul era foarte îngrijorat cu privire la pavelică, știind că Pavelică va primi greu propunerea aceasta să rămâne în munte în loc să se coboare înapoi la preot. Așadar, bunicul era pregătit pentru astfel de discuție și zadarnic l-a asaltat pavelică pe bunicul său cu explicații și rugăminți fierbinți să-l facă să înțeleagă că preotul avea nevoie de el, că era bolnav, că n-are să se întoarcă fără îndoială decât peste câteva zile la pădurar și că îi trebuia o călăuză. Pavelica, deci, căuta pe toate căile să-l determine pe bătrânul juriga să-i dea permisiunea să plece înapoi la preot și spunea că se va întoarce în câteva zile. Până la urmă, însă, enervat bătrânul spuse, lasă mă în pace cu popa. Acela e un străin, un catolic în timp ce celăsina de noștri. E cea din tâi datoria noastră de a veni în ajutor. Tu care spui zilnic că Mântuitorul stă cu tine și caude aude tot ce spui... Nu prea știu ce are să se gândească despre tine dacă nu vrei să faci nimic pentru un om care e în O să te duci luni dimineața la pădurar să ți-ai rămas bun și nicio vorbă mai mult. Pavelică, ești luă urciorul și plecă la izvor. Ajuns acolo, se aruncă la pământ și plânse cu sughițiuri de parcă i se-ar fi rupt inima. Apoi, rezemându se în coate, cu bărbia între mâini, a început să-și vorbească singur. E datoria mea să fiu un slujba tuturor? Nenea n-avea decât să-și lase soția acasă. De ce să o aduc aici? Acum n-aș mai putea, Doamne, Susse să te primesc la mine. Nici Marta n-ar mai fi putut dacă i s-ar fi luat casa. Mie mi se ia măruța pentru nenea și soția lui, iar eu trebuie să mă întorc la bunicul. O, oh, nu, peste putință, mai degrabă doar sub cerul liber cu dunaj. Și bunicul spune că preotul e pentru mine un străin. Nu-i adevărat. Dar ce? Nenea Lesina e rudă cu noi? Nici de cum. Ci mai are să stea cu noi și are să se ducă la lemne cu bunicul. Dar bunicul nu-i nici bunicul meu adevărat. Toți oamenii aceștia sunt pentru mine străini. Și lacrimi amare se prelingeau pe fața lui mică de aici episodul care l-am avut rezervat pentru lecțiunea de astăzi, facem observația foarte importantă și de mare valoare pentru sufletele noastre, că toți aceia care vreau să trăiască ca o lumină, care vor să-L găzduiască pe Domnul Hristos în inima și în viața lor, trec prin astfel de împrejureri. Domnul Isus însuși a trecut prin multe lupte sufletești, dacă citim psalmii cu rugăciune și dacă îl citim și cu post, și cerem lumină de la El, vom vedea acolo câte lupte sufletești s-au dat în inima Domnului Isus, care a trebuit să se despartă de Tatăl, nu din pricina Lui, ci din pricina noastră, din dragoste ca să ne aibă pentru El. Este un element încurajator pentru toți cei care sunt în ai Lui Dumnezeu, ca ori de câte ori ne aflăm în astfel de momente de cumpănă și de zbucium, să știm că acesta este drumul, dar așa după cum vom vedea până la sfârșit, în ce chip minunată a fost călăuzit Pavelică și ce lucrare minunată a făcut în viața lui această încercare și noi ne vom uita retrospectiv și vom binecuvânta pe Dumnezeu chiar pentru toate încercările acestea. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și pe calea aceasta vrei să ne arăți adevărul? Tu nu ne spui că vom fi lipsiți de astfel de zbucimuri și de lupte? Din potrivă ni le faci cunoscute, dar ne dai asigurarea că toate acestea lucrează pentru noi un bine minunat, un bine tot mai mare și tot mai glorios în vederea vieții veșnice. Fie ca și ascultarea la mesajul de astăzi, să ne convingă tot mai mult de acest adevăr, să le primim cu bărbăție și să te lăsăm în... să lucrezi tot ce-ți place în noi, de dragul Domnului Iisus Hristos. Amin. viața e plină de zi. De zi. Iisus i-a toată povara ta, El poate mântui. Iisus i toată povara ta, La calvar, la calvar. Iisus i-a toată povara ta, El poate mântui. Da, Iisus, ia toată povara ta, întrebarea se pune, dai lui? Ce înseamnă să dai lui? Înseamnă să-i spui tot ce te apasă pe inimă, să-i spui în rugăciune, după ce i-ai spus în rugăciune să aștepți să-ți vorbească. Și cum aștepți să-ți vorbească? Foarte simplu, citind cuvântul lui, ascultând cuvântul care se vestește la biserică, la o adunare creștină sau oriunde, Având părtășie cu frații și cu surorile și existând această relație între rugăciunea făcută la Dumnezeu și așteptarea prin aceste elemente, povara îți va deveni în final o binecuvântare căci te va îndrepta către el tot timpul. Așadar, iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 40 cu studiul nostru de astăzi de la Luca, de la capitolul 12, de unde voi citi următorul fragment din verset ce anume. Fiți gata! Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Haideți acum puțin să cugetăm în jurul acestui verset. Cum adică să fim gata? Ce trebuie să facem? Ei bine, nu trebuie să facem nimic, ci să intrăm în ceea ce a fost făcut de Domnul Isus. Căci El a făcut totul. La Matei cu 22,4 citim, iată toate sunt gata. Dacă îl primim prin credință și pocăință ca mântuitor pe Domnul Iisus, dacă după ce l-am primit rămânem în el, așa cum suntem îndemnați în Ioan 15 cu 4, rămânem în ascultare de cuvântul lui scris, dacă nu ne potrivim chipului veacului acesteia ci ne prefacem prin înnoirea minții noastre, cum spune la Roman 12, dacă înflăcărăm zilnic darul lui în noi, cum spune la Timotei 1 cu 6, dacă înălțăm necurmat numere și jertfa lui, dacă stăruim în dragostea frățească și dacă trecem pe pământ ca străini și călători, adică să nu ne legăm inima de nimic din cele trecătoare, prin aceasta arată, prin aceasta noi arătăm că suntem gata pentru întâmpinarea mirelui care vine curând, foarte curând să ne scoată din toate acestea. Să păstrăm numai cu credincioșie ceea ce am primit de la Domnul Isus prin Harul Său și vom fi gata în orice clipă pentru întâmpinarea Lui. Să păstrăm neîntinată haina cea nouă a mântuirii, să păstrăm nestins focul dragostei în inimile noastre, să păstrăm taina credinței într-un cuget curat. Eu vin curând, spune Domnul Isus în Apocalipsa, păstrează ce ai ca nimeni. Să nu ți-a -ți cununa. Să răscumpăr vremea în felul cel mai frumos. Atunci dau dovadă că aștept cu adevărat pe Domnul Isus. Înălțând mereu numele Domnului, jertfa Lui, Evanghelia Lui și făgăduința venirii Lui, printr-o trăire practică, așa cum s-a spus mai sus, prin aceasta dau o dovadă puternică în fața tuturor că eu aștept pe Mântuitorul meu cu adevărat. Calvin a fost întrebat odată de către prietenului lui de ce își întrebuincează vremea muncind fără răgaz. Și el a zis, dacă ar veni Domnul meu și m-ar găsi stând degeaba fără lucru, oare i-ar place? Dar puțin credincioși gândesc la fel. Ei nu-și pun întrebarea, sunt eu așa cum aș vrea să fiu când ar veni Domnul Isus?”. Această întrebare poate să ne slujească drept mijloc de cercetare a felului nostru de viață. Sunt eu într-o astfel de stare cum aș vrea să fiu dacă ar veni Domnul meu? Doamne, fă-mă să aud mereu apropierea pașilor Tăi și să trăiesc așa ca și cum Te-aș auzi la ușă și ca și cum aici ai fi acum gata să plec cu Tine. În parcursul lecțiunilor noastre am ajuns, iubiți ascultători, la versetul 41 de la Luca 12, unde... Se întrerupe discursul Domnului Isus și intervine Petru cu o întrebare. Citim versetul: Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pildă aceasta, sau pentru toți? Trebuie să știm că de mare însemnătate este faptul când ai în mână o scrisoare sau o științare să știi cui îi este adresată. Dacă este pentru tine, altfel citești sau asculti cele scrise. Dacă însă este pentru altul, nu te interesează și nu iei nicio hotărâre. Iată de ce Biblia trebuie să fie citită ca pe scrisoarea lui Dumnezeu trimisă nouă la fiecare în parte și să o citim totdeauna cu semnul întrebării. Am eu sau nu am ceea ce scrie aici? Sunt eu sau nu sunt cum scrie aici? Fac eu sau nu fac ceea ce este scris aici? Dacă citim în felul acesta, atunci altfel înțelegem cele scrise și luăm hotărârea care se cere. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Prin cuvântul acesta, toți, Petru înțelege noroadele care erau adunate în jurul Domnului Isus ca să-i asculte cuvântările. Iar prin cuvântul noi, înțelege pe ucenicii Domnului Isus. Pilda spusă de Mântuitorul, în care se arată adevărul despre venirea lui a doua oară, era spusă pentru nici, adică pentru toți credincioșii din toate veacurile și nici de cum pentru noroadele lumii. Lucrul acesta se poate vedea chiar de la începutul vorbirii Domnului Isus, De citit, Luca 12, versetul 1. Petru primește răspunsul indirect printr-o pildă spuse de Mântuitorul. Trebuie să știm bine adevărul acesta. Dumnezeu se ocupă mai întâi de credincioșii săi și apoi de lume în general, după cum zice și Scriptura. Dumnezeu cel viu care este Mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Sau în altă parte spune să facem bine la toți oamenii și mai ales fraților în credință. Credincioșii, adică cei care au primit în mod conștient pe Domnul Isus ca mântuitor personal, trebuie să vegheze și să-L aștepte ca să vină din cer pentru ei ca mire. Ferice de cine citește Biblia ca pe scrisoarea Tatălui Ceresc adresată lui personal. Numai acela are folosul cel adevărat și ia hotărârile care trebuie. În versetul 42, Domnul Isus. Dă un răspuns indirect lui Petru la întrebarea pusă -mi. citim. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Aici este important să luăm aminte la următorul lucru. Când Domnul vorbește, fii atent că el spune un adevăr care te privește și pe tine. Nu pierde prilejul, căci nu te mai întâlnești niciodată cu el. Și Domnul a zis, deci, cine este ispravnicul credincios și înțelept? Ispravnic înseamnă administrator, adică administrator, adică cel care conduce treburile sau bunurile unei țări, unei comunități sau ale unei gospodării. Orice credincios adevărat, Orice om născut din nou din Dumnezeu, prin credința în Domnul Isus primește din partea lui Dumnezeu niște bunuri, niște valori, pe care trebuie să le administreze spre folosul celor în mijlocul cărora trăiește. Niciun creștin adevărat nu este în afara acestei slujbe, pentru că fiecare a primit ceva din partea lui Dumnezeu, fiecare poartă în sine comorii, pe care trebuie să le păzească și să le înmulțească, să le valorifice spre folosul altora. Suntem ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 4,1. Multe sunt tainele lui Dumnezeu, iar aceste taine sunt comori ale Harului Veșnic, care trebuie bine administrate de cei ce le-au primit. Oare credința nu este o taină care trebuie administrată bine? Să păstrezi taina credinței într-un cuget curat. Dar Evlavia nu este o mare taină care trebuie păzită și valorificată? Dar mântuirea sau nașterea din nou sau răscumpărarea sau iertarea nu sunt toate acestea taine? Nu sunt toate acestea bunuri ale lui Dumnezeu pe care ni le-a dat nouă credincioșilor în păstrare și valorificare? Ei bine, ce facem noi cu ele? Dar taina Evangheliei care ne-a fost încredințată, ce facem noi cu ea? Orice creștin, fiecare creștin, trebuie să fie un propovăduitor al Evangheliei după darul pe care l-a primit. Un credincios, un om simplu de la țară, a ascultat odată cuvântul lui Dumnezeu în care se spune că Evanghelia trebuie dusă la toate neamurile, referindu-se, desigur, la toate popoarele de pe fața pământului. Dar în înțelesul lui a crezut că el trebuie să ducă Evanghelia la neamurile lui de aproape, la rudele lui. Și atunci s-a dus în simplitatea lui și a răspândit Evanghelia, a propovăduit Evanghelia la toate rudele pe care le avea. Rezultatul a fost că o bună parte din rudele lui s-a întors la Dumnezeu. Atât a înțeles, atât a făcut, dar aceasta a fost răsplătită de Dumnezeu cu mare binecuvântare pentru că a adus întoarcerea multor suflete la el. Alte taine. Lumina pe care a prins-o Mântuitorul Iisus Hristos în noi, nu este ea o mare valoare pe care trebuie să o păzim spre binele oamenilor și spre slava lui Dumnezeu? Dar taina împărăției lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră, nu trebuie oare înălțată spre mântuirea altora? Dar Hristos, taina cea mai mare, comoara cea mai scumpă și veșnică, Darul cel din tâi al lui Dumnezeu, Marele nostru Mântuitor, Domn și Mire, nu trebuie oare înălțat tot timpul și cu tot focul inimii noastre pentru mântuirea semenilor noștri? Da, să știți, Dumnezeu ne-a așezat în lume, frații mei, copiii lui Dumnezeu, cu un rost foarte mare și anume, să păzim și să împărțim bunurile sale, Acolo unde este nevoie, adică la toți cei flămânzi și însetați care caută mântuirea, începând cu casele și cu familiile noastre. Domnul Isus deci pune întrebarea. Cine este ispravnicul și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste de sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Vedeți? Să cunoaștem vremea când trebuie să împărțim hrana duhovnicească tuturor celor pe care Dumnezeu i-a pus lângă noi, iată atribuția noastră. Aceasta înseamnă credincioșie și înțelepciune din partea noastră în isprăvnicia credinței celei noi, dată nouă de Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Continuându-și gândul acesta, Domnul Isus spune în versetul următor la versetul 43 ferice de robul acela, pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Ei, vedem aici un izvor de fericire, care este izvor pentru adevăratul urmaș al lui Hristos, și anume să dea hrană celor frămânzi din hambarul lui Dumnezeu. În felul acesta, el așteaptă bine pe mirele său Domnul Isus. Și se găsește într-o stare de fericire, căci Domnul Sus spune, ferice de un astfel de rob. Cine hrănește pe alții, va fi hrănit și el. Credinciosul este ca și porumbelul care își hrănește puii din gușa lui. Numai dacă și-a adunat în gușă, se hrănește și pe sine și pe puii lui. Altă cale nu există. Dacă ar vrea să-și hrănească puii cu ceea ce este în afara gușii, nu poate. Dacă noi suntem cu adevărat născuți din Dumnezeu, dacă facem parte din pâinea vieții, Christos, numai atunci putem hrăni pe alții. Numai ceea ce face parte din noi înșine putem să dăm spre folosul mântuirii celorlalți. Eu pot să hrănesc pe alții? numai în măsura în care mă hrănesc pe mine personal cu Hristos, care este pâinea și apa vieții, numai în măsura în care cuvântul și voia Lui sunt mâncarea mea proprie și de fiecare clipă. Altfel, nu sunt de niciun folos pentru Dumnezeu și pentru semeni. Numai simpla înmagazinare a literii cuvântului Lui Dumnezeu în mintea mea, fără însă să existe o trăire practică a voii lui Dumnezeu în viață, nu ajută la nimic. În cazul acesta nici eu nu sunt hrănit și nici pe alții nu pot să-i hrănesc. Numai hrana duhovnicească, mistuită și trecută în sângele vieții mele celei noi, poate să-mi folosească și să mă crească spre o asemănare desăvârșită cu Hristos, și pot folosi și altora ca hrană duhovnicească. A vorbi despre pâine, a cunoaște toate elementele chimice și fizice din care este alcătuită pâinea, a cunoaște la perfecție toate procesele termice prin care trece, toate modificările care au loc în ea în timpul coacerii, a cunoaște tot ceea ce este în legătură cu pâinea, fără însă să o bag în gură și să o mănânc, nu mi-aduce nimic pentru viața mea, ci pot să mor cu toată cunoștința. Pe când în timp ce aș putea să nu cunosc nimic despre pâine, să fiu foarte redus mental și să nu cunosc nimic, nici cum a crescut, nici cum s-a făcut. Dacă însă o iau, o mestec în gură și o introduc în stomac, atunci sunt salvat. Așa stau lucrurile și cu Hristos pâinea vieții. Dacă voi cunoaște numai cu capul teorii și filozofii și teologie, cel mai mult dintre toți oamenii, și dacă aș cunoaște Scriptura din scoarță în scoarță, dacă nu o las să intre în viața mea și nu trăiesc practic în viața mea cea nouă, ceea ce este scris în ea, voi muri departe de Hristos. Numai cine se hrănește bine cu Hristos va hrăni bine și pe alții, și așteaptă bine venirea lui. Viața creștinului adevărat seamănă cu viața pe care a trăit-o omul Isus Hristos. El nu trăia pentru sine, ci pentru alții. Lucrarea pe care o avea el de făcut pe pământ era una singură, și anume să mântuiască pe alții, să dea hrană cerească tuturor. Nevoile pământești ale Domnului Isus erau secundare ferice de robul acela, spune el, pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Prin acest cuvânt, Domnul Isus ne îndeamnă să fim gata în orice clipă să părăsim pământul cu fruntea senină ca să-l putem întâmpina pe el pe nori. Slujitorul care vrea în adevăr să fie gata pentru venirea stăpânului său nu poate să facă ceva mai bun decât să-și facă lucrul pe care îl are de făcut, așa fel încât în fiecare clipă să poate spune, GATA! În felul acesta, el nu poate să fie luat pe neașteptate de venirea fără vestea stăpânului său, iar stăpânul său venind nu va găsi nimic neînplinit și în neorânduială. Frații mei, avem marea datorie să ne hrănim zilnic tuhovnicește, așa după cum făcea și Domnul Isus ca să putem da hrană tuturor flămânzilor de pe lângă noi. În felul acesta așteptăm cu adevărat pe Domnul Isus. în felul acesta suntem fericiți că Domnul Isus spune, ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Deci fericirea nu este pentru cei pe care Domnul Isus îi va găsi stând, ci pe care îi va găsi făcând. Așa, într-un duh de veghere. Domnul Isus spune în versetul următor, versetul 44, despre un astfel de rob, adevărat vă spun că el va pune peste toată avuția sa. Vedeți, credinciosul care s-a întors la Dumnezeu prin Credința jertfa Domnului Isus Hristos a devenit una cu Dumnezeu. El este proprietatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu la rândul lui s-a făcut proprietatea sa. Și dacă Dumnezeu este al lui, cu atât mai mult sunt ale lui toate avuțiile lui Dumnezeu. Adevărat vă spun, spune aici Domnul Isus, că el va pune peste toată avuția sa. Aceluia care administrează bine averea lui Dumnezeu pe pământ, îi se va da în veșnicie toată avuția lui Dumnezeu și astfel, Fericirea în care va fi atunci nu se va putea spune în cuvinte omenești. În măsura în care ne lepădăm de voința noastră, primim în locul ei voia lui Dumnezeu, ei suntem tot mai plăcuți, tot mai destoinici pentru lucrarea lui în lume și așteptăm mai adevărat și mai cu foc venirea Mirelui Isus Hristos. În măsura lepădării voiei noastre, pricepem bine voia lui Dumnezeu, lui de a fi și lucrarea lui. Câte vreme stă pe voința noastră, Dumnezeu nu are loc și nici cuvânt în noi, chiar dacă ne folosim de numele lui. Domnul Isus Hristos, pentru că a primit în totul voia lui Dumnezeu, a fost făcut pentru noi urzitorul unei mântuiri veșnice și i s-a dat în stăpânire toată împărăția lui Dumnezeu. Iar noi, în măsura în care ne asemănăm cu Domnul Isus, suntem o pricină de viață și mântuire pentru semeni și devenim tot mai stăpânii pe avuția lui Dumnezeu. Deci, Domnul Isus în versetul acesta ne vorbește despre fericirea care este rezervată unui rob și anume robul lui, care așteaptă pe stăpânul, adică pe Domnul Isus să vină să-l ia, dar nu-l așteaptă stând cu mâinile în sân, nu l așteaptă nici din se cu lucrurile pământești, ci îl așteaptă lucrând pentru el și anume, robul acela care se hrănește cu Hristos în viața lui proprie, împarte hrana vieții acesteia și celor de lângă el. Pe un astfel de om, Domnul Isus îl numește fericit pentru că el așteaptă pe Domnul Isus împărțind hrană celor din jur, răspândind Lumina Domnului Hristos printr-o viață curată, sfântă și nepătată. Domnul să ne facă parte la toți ascultătorii acestui program, de acest har mare, să fim robiai lui, care îl așteptăm pe el și care împărțim hrana cuvântului său la toți cei din jurul nostru, prin viața noastră pe care o trăim, îndeplină ascultare de Domnul Isus Hristos. Numele lui să fie slăvit și pentru gândurile pe care ni le-a pus astăzi la dispoziție prin Cuvântul Său Cel Sfânt. Încheiem aici programul L171, lăsându-se în continuare deschis programul așteptării venirii Domnului Isus Hristos. Amin.